För 10 poäng. Jag föddes 1966. Det är samma år som England vann VM senast. Och det gör ju mig till 47 år idag, om jag räknar rätt. Så min karriär som spelare är ju definitivt över. Jag startade min proffskarriär i Millwall 1982 och då var jag 16 år. Jag plockades dit av en scout från klubben Laystone, Leighton Stone och Ilford. I Millwall så bildade jag forvartspar med Tony Cascarino. Och jag var med och tog laget till division 1 som det då hette 1987. Och det var faktiskt första gången för den här klubben. Jag var även den som gjorde mitt lags första mål i den första matchen i den här högsta ligan. Vi slutade 10 det året efter att ha har legat fyra väldigt länge så det var väldigt bra gjort av oss. Jag blev lagets bästa målskytt fyra säsonger i rad från 86 till 91. Och totalt sett så gjorde jag 93 mål på 220 matcher. Jag spelade bara en landskamp i ursättslandslaget, men hela 51 för A-laget. Där blev det 11 mål på 51 matcher. 16-17. <laughs> ja, det var för 10 poäng. Hur kändes den? Måste ha, Måste ha lagt, lagt, lagt av någon gång i mitten på 90-talet kanske. Slutet på 90, det var... Aj, aj. Dina dåliga tankar kan aj. hålla för dig själv här. Nu går vi in på aj, åtta faktiskt. poäng <laughs> Han sprider bara i <laughs> ja. så Mina så. två nästkommande klubbar Blev Nottingham Forest och Tottenham Hotspurs Och det var framförallt i Spurs Som jag hade min bästa period och jag satte dit 76 mål på 166 matcher Faktum är att jag är den nionde Mäste målskytten i Premier League historia Ett helt okej facit Men man har ju såklart en fördel När man var med från att det startade i Tottenham så spelade jag tillsammans med Klinsman och Ronny Rosenthal. Och Klinsman han sa efteråt, han hade spelat för mig, att jag är den mest intelligenta forward han någonsin har spelat med. Okej. Okay. Yes, här kommer oh, en chans till båda på fakan. Okay. Någonstans jag bara, att så ska inte de andra till? ser. Skulle vi precis skapa det? Ja säkert. Ja, vi läser klart. Ni får inte gissa först. En... Ni får ju inte gissa om ni vill om ni det men det ger bara sex poäng. Jag spelade i Tottenham till 97, men karriären var långt ifrån över. Jag skulle få vinna Premier League, FA Cupen och Champions League. Då går vi in på sex poäng. Efter Tottenham så skrev jag på för Manchester United. Jag fick den otacksamma uppgiften att ersätta Erik Cantona. Det blev 14 mål. Förlåt Jürgen, eftersom du var så nära på isar. för gissar du inte nu för Nej, jag är helt vild. <här> <minst. här> <här> <här> jag måste sova. <söta. här> Okej, okay, jag bara var tvungen. Jag måste Vi börjar då. <här> <här> <här> Efter Tottenham så skrev jag på för Manchester United. Jag fick den otacksamma uppgiften att ersätta Erik Cantona. Det blev 14 mål min debutssäsong. Men mitt lag blev utan titlar och det var ju ganska ovanligt med Ferguson och i Stora United. När jag var 33 så fick jag äntligen vinna en stor trofé då vi vann ligan. Då spelade firma Cole och York United så jag fick inte så jättemycket speltid. Men i alla fall tillräckligt för att få medaljen. Vi vann även FA-kuppen så vi tog i dubben. Per! Yes, på sex poäng. Ja nej, jag är helt, jag har fan ja, ja, jag, du, ja, du, får, du får lite ettådda till ja. här För att ta en fyra i alla fall eh, Jag kom in från bänken Och jag gjorde vårt första mål i den här FA Cup-finalen Men det tog inte stopp där I Champions League-finalen kom jag in Och gjorde kvitteringen mot Bayern I den här oförglömliga matchen Som även vår Jesper Blomqvist startade eh, Via mig så lyckades sedan Oleg Gunnar Solskär avgöra matchen Och så det blev en trippel för oss det året det var för sex poäng. Håkan, du nöjd med din gissning? Jag är supernöjd. <laughs> <laughs> <laughs> oh, för spännisk. fyra poäng då, Jörgen. Ja. Trots min höga ålder så skrev jag år 2000 ett kontrakt med Tottenham igen. Så om du kan räkna ihop de gammal han från 66, Jörgen, så kan du lista ut. <laughs> jag kan ju inte räkna. <laughs> <laughs> jag gjorde 26 mål på 80 matcher och karriären den verkade jag aldrig ta slut. För det blev hela tre klubbar till även efter det. Portsmouth, West Ham och sen Colchester United. Den sista klubben skrev jag på för, för som en 41-åring. Och under den tiden så var jag den äldsta spelaren i hela ligasystemet. Och med West Ham, som jag tog upp till Premier League från championship, var jag en av väldigt få som har spelat i högsta ligan i England då jag var 40+. Plus. Gordon Stracken är ju en annan som har lyckats med den bedriften. Jag har även rekordet som den äldsta målskytten genom tiderna i högsta ligan. Ja, Jörgen. Alla andra har svarat. Hur går Nej, det jag är helt... Idag är det tomt Ändå var du så nära potta. <laughs> aj, aj, aj. eller har jag Nej, jag borde inte göra det. Gör, jag vet inte. <laughs> Nej, jag kör. Nej, vi kör för två poäng. helt tomt. Ja, den här hittade du nog faktiskt. Mitt första landslagsmål kom 1995. Och det var i Umbro Cup mot Sverige faktiskt. Och i Sverige har jag ju ett väldigt starkt band till. Eftersom jag tio år tidigare spelade med Djurgårdens IF. Ah, i ja, <laughs> Jag var på lån en säsong och gjorde 13 mål på 21 matcher. Lasse Berghagen har en låt så får den att tänka på mig, trots att jag heter både Edvard och Paul i förnamn. Jürgen... Vem är jag? Kan du vara Ted Charingham? <laughs> Kanske. Och ni lyckades ah. också gräva? Ja, ah, härligt. Jag är The Åtta pinnar, va? Bra, God, ja, det men det är bra. sådär. Ja. Det får ni andra att se ganska dåliga ut. 66! <laughs> <laughs> ja, men det var bra faktiskt. Snyggt jobbat. Ja, bra jobbat. United åka. spelare, va? Ja, det var lite fördel.